Ірена Чай. Дівчина заінтригована мовчки очікувала початку бесіди. І от коли замовлення було принесене, і Оксана зробила один чи два ковтки води, Ірена Георгівна заговорила. Коли я мала 17 років дівчину, в моєму житті з'явився перший і єдиний мужчина – Сигізмунд Владиславович Брех. Так... І сігі ми прожили довго щасливе подружнє життя. Він вірний, турботливий чоловік, добрий батько. Чого ще може бажати дружина, та зараз не про це. Іра насправді нагадувала Оксані Снігову Королеву, тому що говорила про начебто прості життєві речі, які, очевидно, мали б розчулити Оксану дещо пафосно. І побачені нещодавно сльози на обличчі Ірени здавалися навіть витвором уяви. От зараз очі наче дивляться на Оксану і разом з тим поза неї. Тим часом жінка продовжувала повільно і чітко, наче зважувала кожне сказане слово. Так, у нас народився синок. Очевидно, вам вже повідомили про те, що він прожив коротке життя. Лише 16 літ. Ірина запитально подивилася на Оксану. Оксана гойднула головою, пригадавши розповідці із Мунда про старшого сина та про його страшну хворобу, яка забрала дитину на той світ. І очевидно вам повідомили, що він помер від невеликовної хвороби. Оксана ще раз ствердно кивнула головою. Це стало страшним потрясінням і для мене, і для чоловіка. Едичок був не простою дитиною, а справжнім генієм, довершеним в усьому. І як би я не любила Владиславчика, розумію, йому ніколи не стати таким, як його старший брат, бо народила його надто пізно. В такому віці взагалі рідко народжують, і майже ніколи не народжують геніїв, хоча мені це майже вдалося. Боже, тільки шістнадцять років, так мало і таке лихо. А вже ж, дівчина, вам сказали правду. Мій янгол помер від невеликовної хвороби, однак це не лейкемія, це набагато гірше. Вірен раптом задержав голос, вона тремтячою рукою потягнулася до горнятка з чаєм. Рука трусилася помітно, і вона навіть трохи розхлюпала чай, невільковна хвороба, проти якої немає ліків. Навіть лейкемію можна побороти, а ось це лихо ні за що. Тож, коли з'явилися в полі зору нашої родини ви, Дівчино, я заприсяглася, що зроблю все від мене залежне, щоб та хвороба не зачепила другу мою дитину. Бо ви так нагадуєте ту пройди свідкого, Господи. Не вберегла, не вберегла. Жінка потяглася до сумки витягла з неї вже знайому білосніжну хустинку та приклала її до очей. Господи, Ірена Георгиевна, що ви таке говорите? Я абсолютно здорово запевняю вас, вашому сину, а нічогісінько не загрожує. Оксана дивилася на жінку, як на божевільну. Що та верзе? Невже і справді материнська ненавість до невістки така сильна, що зробила з її свекрухи на Я знаю, що ти фізично здорова дівчина, бо ти, на жаль, лише збудник, тобто розповсюджувач цієї хвороби. Та хвороба забрала мого старшого, і ось тепер прийшла за владичком. Ця хвороба безжалісна. Її ви називаєте «збочено коханням», я ж найвищою фазою божевілля. Бо хіба може людина при здоровому глузді, нормально вихована людина, з довершеним генетичним тисячолітнім паспортом бути адекватною, коли рідну матір ставить на найнижчий щабель у порівнянні з якоюсь зайдою, без освіти, без належного аристократичного виховання, без історії за плечима? Хіба це не хвороба? Едуардик в 16 років захворів. Він, він, Ірену почало знову трусити, і вона, потягнувшись за чаєм, ледве не впустила його на підлогу. Потім закрила очі, притулила до них хустинку і так просиділа деякий час. Не відриваючи очей, вона прошепотіла. "Едвардик, покінчив із собою через ту пихату, задрипанку через ту... Я не могла йому дозволити в 16 літ занапастити своє майбутнє. Всі перспективи, які лягли до його ніг, не могла. А він, він невдячний. Невдячний. Ірина вхопилася руками за серце. Не відкриваючи очі, вона потягнулася вкотре до сумочки, доволі швидко витягла з неї велику білу пігулку та кинула собі до рота. Оксана від сиділа, мов пришпилена до свого місця, не рухаючись. Жінка навпроти здавалася бридкою ропухою. Нічого, крім огиди, дівчина до неї не відчувала. І все більше їй робилося шкода влада. Цікаво, що таке Ірена наговорювала на неї синові, щоб вилікувати. І дівчина не втерпіла. А ви, Ірена Георгівна, невже ніколи нікого не кохали? Свого чоловіка, наприклад. Чи, може, це так швидко забулося? Слова Оксани наче привели до тями жінку. Кохання? О, ні.